Txaldeon. Gaurkoan, bidazte eta gero, hemen txagode, gonekinero beron, zuekin bederatziak arte egoteko asmoakin, eta gaurkoan hemen ni miren. Ainarra, eta Itziber. Itziber, <laughs> gondibatu da ekarri gaurkoan, nonera zuzenean, eta bueno, gero berari elkarrezketa egingo diogu, Itziber barremendia aktora daukagu eta jazer kontatzen digun. Zaharri zen Because Bueno, antxeta irratian zaudete larogeita bederatzi.sazpi akaso antxeta irratia.cometik entzuten arizarete edo erriotxak.info dik Zemat public, eh? <gülüyor> Hortaz, beti bezala saio partartzaia izatea gustatuko litzaiguke Nuski baiet, eta gainera Jendeak aletikasi dugu esaten entzute dituela didez ba, galderak eta horrela eta ez dela usartzen ditza, baina deitu benetan. Eta horterako ba, telefonoak, ez? Mm -hmm. Eta usartzen ez bazarete, ere, badakizute, gonekin abilduagmail.com, Facebook, badalin baduzute, gonekin Facebook-ean ere zerbait idatzea alduzute, herriotsaken weborrian baita ere, berez, badire, bide bat hemen endaiara gerturatu eta sartu, ere? No baiatu. ortas adi eta kaso lenguan entzule batek esan zigun bezala errepikatu telefonoak eh orain jarriko dugu koina eta kaso saio amaitzerakoan berriz ere eh adi adi aloro Bonjour En rouge de que le numéro demandé n'est pas attribué erratiko telefonoa oraindik ez dakizula. Iparraldetik deitzen baduzu 0-bost, bost bederatzi, lau sortzi, irusei, sei bost. Eta hegoaldetik deitu ezkero 0 0 iru, iru bost, bost bederatzi, lau sortzi, irusei, sei bost. Beno, eta azken aldean egiten dugun moduan, saio guztian zehar gaurkoan leonarkoen izango dugu bida hilagun, miren gaztainagak gomendatu zigun moduan eta lehenengo abesti hau, aleluia <laughs> entzuten dugun bitartean, beti ere, beti bezala dornakurekin harremanetan jarriko gara Ados, neskak? Ados The fourth, the fifth, the pixkat mistikoa, ez, azteko. <laughs> bai ez, pixkatola lasaia, eta, Guxa. bueno, gondodat horre, izan dugun aste buru latza eta gero pixkat baretzeko lasaizteko <laughs> edo, ez? <laughs> <laughs> Zer, esan merra da unierin di juiztu-juizten bueno, <laughs> laguntzen du. Gaito, gaito. Hallelujah Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. the roof her beauty and the moonlight overthrew you she tied you to a kitchen chair then she broke your throne and she cut your hair and from your lips she drew the house. hi now maybe there's a god above as for me oh, all I ever learned from love is how ba, esan dizegun moduan, telefonaren beste aldean dornaku daukagu. Hau badornaku? Haupa. Aleluia, dornaku. Aleluya, dornaku. <risa> daukagu aleluia, jarritaz astpikak, no son naiko místico, así era. <risa> zer moduz? Ba, bueno. Ondorno. Mi. Un gien diz, zer gaurkoan? Ba, bueno, ba, gaurkoan eh nei zainen uruti izango alemaria mesela, beste ketan daiara, osoren daia. No Serenetaetan eh Manos Limpias talde Ultrac eh ba, aurka jodu eh bat dela eta. Aliskarioneen izenburua feminismoa, herritarrak eta laikotasuna e, izena du eta eta ikusten ba, bueno, denez eh ba talde honek e, esaten du bale leporatzen die herri jentemendoren aurka egitea. E, horren arrazoia da ba eh ageri diren esaldien artean ba, esaldi bat arrosariak kure ovariotatik kanpora esaldia da edo bestelere ba sexu organoa gurut, gurutiltzatuak ageri dire ba zenbait, eta ba, hori bare ikusten denez eh bain ere ba talde ultrac Donostiako udalaren eta aldundiaren aldu, aldu, aldu, aldu kontra ere jo du izan ere ba eh e, laguntza jasotzen ditu Eta dio tal hoek ba, ondasunak bidegaberazpetsa dela e baholako aldizkarietan dirua e, inbertitzzerakoan. Eta goza da hori ba, badonostiko epaitegian egindako e, salaketan, baina hori e, tal honek eskatzen ditu zorzieta ham bilabeteko multa zigor rakatzen du ba ori, e, zaten ele aipatu bezala bat dogma sinizmen erritu, eta zeremoniari burla egiten diotelako Eta hori ba, kristabak ireintzeko ira, e, asmoz egindako ardukaria dela defendatzen dutelako. Eta gero ba diru laguntzeri dagokienez, ba, plazoteok erakundeak aldizkaria dirua lortzeko asmoz egindula e, edo argitaratzen dutela dezen dute. Eta ba egitema ba, duzu olako aldizkari bat laguntzak edukita ba, dirua lortzeko asmoz, hori ba, animo uriz, utendi hori... E, hori zigor kodean or, izen horrekin onartuta hau, hau da, hori beste beste delitu bat litzateke. Eta bueno, ba, ja bukatzeko komentatzen dute ere ja ba beraiek alizkarian ikusitakoan oin hartuta, orde beraiek alizkari hartu, eh biztaso pare bat eman eta horrekin ba, diote, ba eh, e, alizkari hau alizkariau lobby feminista batek egindakoa dela, hain zuzen ere ezker abertzalararekin lotura daukan lobby feminista bat dela eta ba horrekin ere ba razonatu nahi dute beraien beraien hori e, salapen, salaketa edo edo hori ezagut ba baske argudio bataman nahi dute horrekin beraz ikusten duten ez aldeonek, ba, jodu, kontra, e talde honek ba gogorjo du aldiskariaren kontra batez ere bi arrazoienengatik eta eta beraguio guztiak ba, aldizkariaren aldiskariaren edukietan oinarrituta onarritut, dago hari egiten duten eh o sea beraien aldetikan aukaten argudioak. Eh Jesus Jesus iñaizuen beto esan na, ez? Bai, en Elisa azken garaian astaugillo ere, eh? Zin ez? Zinen sta iritzi artikulu bat idatzi. No, no era, nos que gainera horrekin, ¿es? O du eh e, i matendu fondo baterik bestera dauztela ez, comandante, ez la, zenbaitita ta zenbait Bueno, horri zera irrevoluzioa montatzen. Eta bainera daukazu erlazioa ja edozen ekin, edozen ekin ezkera betalekin, baina azkenean e, beti nora baitzaren emakumabek Unibertsitate konflutentzekoak, naiz, a izan e, proetarrak egitu zituzten, baina azkenean moda handagon zerbait da ez. hori egiteko ereskubi hartu dute, ikusten den Ba, mila esker dornako informazioa gatik eta, bueno, orain zuzenean ba, plazendorak ikon ahotja entzongo dugu, ea, ea nola bizitzen mm. nahi guzti hau. Mila esker dornako. Mila esker. Soi... Bona, bueno, asko hon pasa. Berdin. Aio. Aio. Aupa, Arantxa. Arantxa? Arantxa, entzuten gaituzu? Arantxa? Bai, Arantxa? Gubeta, <susurra> gure araz, teknikak nola <surra> ez? Garraituko gu lehen harkoen entzuten pixka bat honan, berak entzun algaituen? gaituen. Jove, delitu behar zitu egon superandoiak. Have it? It's true that all the men we were dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. I know that kind of man, it's hard to hold the hand of anyone who's reaching for the sky just to surrender reaching for the sky just to surrender and sweeping up the jokers that he left behind you'll find he did not leave you very much not even laughter like any dealer he was watching for the car that is so high and wild he'll never need to deal another Just some Joseph looking for a manger He was just some Joseph looking for a manger And then leaning on your window sill He'll say one day you caused his will to weaken With your love and warmth and shelter And then take you from his wallet Bye Bye Que No, León. León. Bueno, hemos eh, escuchado ya un poco, Dornacu nos ha facilitado un poco el, el auto, bueno, eh, la denuncia que os han puesto desde el sindicato Manos Limpias. Manos limpias. Manos limpias. Eso es. Bueno, nosotras la verdad nos quedamos bastante sorprendidas con el mismo, pero queríamos saber y nuestra intención sobre todo con esto era un poco escucharos y escucharos. Y que vosotras tuvierais la voz de saber que, cómo lo habéis recibido. Bueno, no, hay que decir que no es la primera vez que, que se meten con nosotras. En las anteriores elecciones también quisieron impugnar nuestra nuestra lista. ¿Y cómo lo hemos tomado? Bueno, pues en principio con mucha tranquilidad, sabiendo sabiendo quiénes son, lo que son y lo que representan y defienden. Entonces... Pensamos que no les íbamos a dar cancha, ¿no? Porque, porque sería, bueno, considerar que, que son algo y no, no nos interesaba. Lo único que pensábamos es si el fiscal eh, acepta la denuncia, entonces sí. Pero en principio lo que hemos pensado porque en todo caso es bueno, es propaganda para ellos, ¿no? Un poco uh -huh. eso es lo que lo que hemos pensado porque además, bueno, eh, si habéis leído la denuncia es es es demencial, es como una locura, o sea, cualquiera que lea eso se da cuenta que están locos, vamos, entre otras cosas. Aunque están muy con los tiempos, ¿no? Están muy con los tiempos, pero... <risa> y, bueno, entonces, ¿vosotras no pensáis hacer ningún tipo de declaración? ¿Estáis a la espera, no? Un poco de a en ver pr... si lo acepta. Sí, sí. En principio, sí. Hombre, estamos distribuyendo y nos estamos coordinando con grupos de... Porque sabéis que esto no... Está siendo un poco generalizado, ¿no? Es la tendencia de la ultraderecha en todos los en todos los sitios. Además, como va ganando posiciones como en Finlandia pero bueno sabéis que en Madrid también también se han metido con, con grupos chicas, de mujeres chicas. en valencia también o sea en, en bastantes sitios entonces estamos eh coordinándonos para en su caso hacer una respuesta con un poco más con un poco más de fundamento es lo que pensamos en vez de empezar eh, pues poco a poco y aceptando todas las bueno entrándoles a todas las cuestiones que dicen que es que es imposible entrarles porque como son tales tonterías lo que dicen, pues eh, no, no sé, no sé muy bien cómo vamos, uh -huh. esa es nuestra posición, no darles cancha. Ahora eso sí, si la judicatura si el vamos, el fiscal acepta acepta la causa que que bueno, es bastante cercano a posiciones ultraconservadoras, pues igual la acepta, entonces sí que iniciaríamos ya bueno, prácticamente pensamos que tendríamos la campaña hecha. Uh -huh. Y bueno, de todas formas vosotras, eh, de, nosotras ya anunciamos un poco que hicisteis unas jornadas y eso, la valoración positiva Sí, sí, bueno, llevamos, bueno, es una línea estratégica de nuestra organización, la laicidad Y llevamos ya dos años consecutivos, bueno, además pensamos que es, es fundamental con los tiempos que corren, haciendo unas jornadas que seguimos eh, pensamos seguir haciendo sin, sin ninguna duda, porque son fundamentales, y sí, estamos muy muy contentas con las jornadas y con nuestra revista, que es estupenda. Mm -hmm. Bueno, pues muchas gracias, Arantxa. Seguiremos eh, al tanto un poquito cómo va el esto, y que sepáis que tenéis siempre el Anchieta eh, y Ratia y Gónequinero Veró para, si queréis denunciar o... Mila Garmillas mm -hmm. Garzón, disuegoz, eh, hainbeste ba, jendiak, eh, sartenari ere posible balin bada, ba, gure alde da utela ta, osak eskertzen disuegoz, mil mm -hmm. esker. Ba, animo ta mil esker gurekin egoteagatik. Vale. Bale, eta ah, te. Bueno, Entzundu zuen moduan, arantxarekin egoteko aukera izan dugu eta pixkat hori e, galdetu dugu nola jaso duten e, dornakuk azaldu duguen salak eta hau, e, bueno, berak esan dugu azteko ez dela lehenengo aldia izan, aldu, aurreko haute eskundetan ere, behorek, e, ba, beraien kandidatura edo aurkeztu e, zutenean e, beraien listak impugnatzen alegin duzean baita ere, eta, bueno, ba, bero korrean lasaitasuna e, ez dutela, momentu zuzutela erantzun publiko bat emateko asmorik, meintzat e, fiskalak e, salaketa horrera ematea e, erabakitzen ez duen bitartean. Main oraingo zeudena da, ba, inguruan eta beste emakume taldeekin eta feministeekin konpartitzen, pixkal ba ikusirik ere azken garaietako joera nahiko normalizatua dela Elizadaren no, ultraeskubiko eta Elizaren aldetik, ez ba emakume talde eta feministen kontrako jazarpen hau. Ba, bai beste emakumetalde hauekin koordinatzen eta entolatzen nahi dela ba, erantzun bat eman zen izan ezkero, ba, erantzun potente eta ko bat emateko. Eta behitartean ba, hori, ba, bez direla sartuko gauza dañiminoak azaltzen, bat ontak eri fijatu ezkero, irakurtzen hasi ezkero, ba, izugarrizkoa dela eta eta, bueno, egero jardunaldian inguruan galdetu dugu eta jardunaldiako sorpozitiboki baloratu dituzte, sorpozitibak dela eta, bueno, beraiek ere Laizismoaren aldeko baga ozak antolatzen eta jarrituko dutela eta beraien aldezkariare ikaragarria dela eta oso gopozi daudela. Everybody knows. Everybody knows. Everybody bueno, Eta saioaren hasieran Beste hautsu bat entzun dut gurean e, Aitzi berdugu Opa, atxalde ondanoi e, Bera aktoreza da bai, Bera aktorea da okagu Zaldibikoa Mila beratzi ondala erabita bian jaioa Eta bueno, ba Segur benik e, maiz eko zizanen duzu Ba bai Zinema e, munduan antzuzer egin, baina batez ere antzerkia eta telebistan ere aritzen delako. Eta, bueno, segure nik ere hau txarantzun ezker horrein, behar badalotuko duzuten nor, nor dugunaitzi bat. Eta pixka batzterren, ba hori ez, neska gaztea zera, eta duela urte dexentea ja, dara mazula mundu enten, nolatan, nolatan hasi zinen guzti honetan. Ba, asin hitzen, e... Eh? Esta ginaita edo nai gabe, baina bueno, eskolan izaten genuen tailerrak edo izaten dizten, ba bueno, denetik izaten, pintura, guztina eta aitako bazan antzerkie. Eta hortxe hasi nitzen fiskat koriosia de korțe heldu ziten eta bueno, ba izango izan 10 bat urtekin edo Eta 13 urte beten itunen e, enteratu ginen ba bueno behasainen nire herritik gertu bazeola antzerki talde bat eta an hasi nitzen gezurresan da gaina ze 15 urte bertzien. <risa> eta ia ba nabarmena san ba neukela alako grina bat hortako. E, eta gero ja ba, bueno, arte eszenikoak ikasi ditun donosti, 3 urteetako kurso bada. Eta konturatzeako, hemen sortzin euskeen eta bukatu orduko duko lanen asinietan antzerkin, gero telebista etorri izan eta gaur egun horita sortzi eusket, eta atzea bidatzen duten bakoitzen esaten dut zenbat denbora pasadan eta zenbat bide indeten eta egisen konturatu gabe indeten bidea izan da. Zure kurrikuluma gona eka bila edarki beteta. Bai, eta, eta gutxi kostauta esan nahi eta lanen oso guztua iku nahi eta ez daukete, ola, sensazio sensazioi bat urte pasadien da zenbat bide indeten. Ola. En, neurri hortan, ze, bueno, gutxo gara mautxun naiz, nire bueno, zirkulon barrun eta ez, naiz, ez, ez ditut kristo nagin, baina bueno, gustoko lanena itxun naiz eta hori beti f, esan da. Eta aktore mundu, ahi ez, lan Euskal Herrian tzu, ustez, zugezan duzu, ba, zorte hauk izan oso no? no, gazterik, mm -hmm. eta hasei joan baina zinamenea. da mundu hortan sartzea, pixkat bintzat hortaz bizial izateko, hain besteko griña izan da ere. Ez, ez da errexea, ez da errexea. Eta gauzaba da gaina, bueno, nik griña hundia izan dit, eta suertearean hundia izan dut. Orduan, e, suerte hori izango due hamarretatik batek edo bik. Eta beste, zortzikin edo behatzikin zepasatzen da ez. Nik ustez hori korren ez daula ez dau benetako sostengu bat, ebapoyo bat, e, bai e, gizarte aldetik edo bai irakunde aldetik e, bueno, formakuntza hon bat jaso nahi don e, norbat jentzako. E, gero al, aldea hondi eda honun jaiotzen zean, e, ba, Donostin jaiotzen bali mazera, bueno, beti izango dituz aukera gehio, erritxiki baten jaiotzen bali mazera. Eta ba bueno, pixkat espabilatu bale biletuko duzu aurkituko eh, duzun undi noa jounde kezun, baino bueno, e, bildurti mazia, bueno Ikustet, eh bildurtie bale mazea, gehi goztoko zaizu. Nik uste txikitatik apoiatu behar behardan aukera badala eta gukolako kolako izan. Osa, nahi osea, nai etzenamaken eh, apoia uzitelako, baino eskolan etza nola aukera garbi ba, ni agoratzen naiz instituton orientazioko klaseak ematen ginuztenenen Denok, ban, banan bana denoik aldatzea ziguten. Mano, bueno, ez ikasi nahi duzu. Eta arte eszenikoak edo arte dramatikoa ez zen aukera baliozko bat bezala hartzen. Esat bai. ez Desatez izuen, ah, hori beste gauza bada. Edo hori hobirako, ez? Bai, hori da. Hor, biskate nikutxunea ikustiet, nire garaien bintzet. Nik ama, lau, ama osturten euskenean. Oain ez zakin dole Baina, jakin beharko litzek ez, e, garantzitsue da. Bai, jaz, gainera askotan da jendeak bukatzen du gertan edo ikusten du guzt Baina, igual gehiago beste bide batzutati bideratuta, ez? Ba, igual, publizitatea, kastinak, ezakitze, eta... Bai. Baina, hola, antzerkigintza benetan, ez? Ba, esan, hau bai. ikasi nahi dut, eta antara dedikatu... Kuntze. da, kontue, jende asko da, ba bueno, pf, e, suerte aprobatzen, ba, bueno, edo beste, ba bidetik edo eta en, benetan kontziente izan martzea formakuntza bat behar dezula. Gero, eh, porcentaje handi badau, ba bueno, zenbat balio dezunan arabera, baina formakuntza bat, e, pf, ez ezakik behar beharrezkoa da, mainua askotan ondo etortzen da eta mm, aukerak falta die hortako. Bueno, ez handugu zinen arituz hain, zerkian. Mm -hmm telebistan ze, zein zeinda zure edo edon antzabiltsa gustorago Ni hiruetan gustoa oso oso gustoa sentitu naiz. Esan daikete jaio antzerkin, jaio nitzela eta eta kas bai ikuste ba bueno nere xe aska izango beltz bezela ez. Hortan hasi nitzen eta igual ba bueno eh ziurtasun edo seguridade gehiago dute antzerkin, ba hor nitzelako Esto esan nahi gustuago aitzena izenaizela bestetan baino bai telebistan da bai zinen oso oso gustoa ditu naiz. Die hiru hizkuntza gustiz differentek eta eta bakoitzea duke bere xarma. Menuke jakingo aukeratzen egie esan. Bai, ez eta telebistan gainera, bueno, komedia munduan aritza eskatuakatu mm -hmm. zaizu eta bueno, igual hori ere, sait, ajena jenerak hartzen dugu go Bai. Haid, direkiago egin, edo ez, beti izango zara lagarrazio zila, edo bai, ineska bai. simpatika hori. <laughs> Inebitablea da. Bai, egizan, eh, askoz eroso sentitzen naiz bai antzerkin edo bai telebistan komedia egin ez. Eh, drama edo itseko aukera gutxiko izan dut eta egin izan detenetan egin eh, bueno, ez eroso sentitxu, baina eh, badau zerbait barrutik ateatzez da izuna, bueno, eh, badaukezu tendentzia, eh, ba, alde bateako edo besteako, ni komediakin dauket. Eta uste ganean, Benetako goateatzea itela, eta Benetan barrutik erreixa goateatzea itela, ez dauk, eta inbeste lan beharrik e, drama, igual, beste inbeste. Eta, ba, igual horregatik izango da, ba, eta <laughs> gehienetan, ba, bueno, komedian lanen nahi nahi izela, geho, ba, best, bestelare, ba, oso paiaza, ego, nahi, ez daur duen, ba, guztatzea zait, jean da, iparrain jaraztea egitean. Eta, genezka komikoa, ez da. Eta, eta... Aña, esaten da askotan, ez? Antzerkia eh, balio dezakela askotan bizitzarako, bizitzak ere antzerkiako balio du. Bai, bai, gaina denok egiten du antzerkia. Denok egiten du antzerkia. Ez dakitegun nero, baina bai, uneko momentu askotan bai. Eh, neituko zitenten momentu askotan esatea, bueno, antzerkia, antzerkia bizitzarako Bizitzeko lain ez du antzerkik eh, itze beha ulartzen balima deo. Baina bizitzan bertan zenbat aldiz eh, asarratutakon edo bueno, disimulatzen deo asarrez gaudela edo eta norbaitei pena pixkate mateko nearmalko batzuk botatzen deo. Hoi dena da antzerki eta hoi dena bizin bertan iten deun, e, inkonstientek iten deun zerbait da. Gero beste gozaba da, hoi mm, ofiziotza hartzea eta materia hori muturrean joa ematea. Baino bai, bizin 100 erre 100 erre 100 erre egiten den gauza bada. Antzerkia da. Bai, domen, eta antzerriak bai. ere gero bizitzarako balioko dizu, ez? Ba bai. Bai, bai bueno, jende asko pentsatzen da igual antzerki itegatik, ba oso eh jende aurren itziteko ba lotxia gutxiko ber dezula edota jo ni ikasten onitzen garaien eh unibertsitateen E azterketa batzu bagen uzken eta jendek pentsatzen zo nia azterketetan lasaila saio hon eta bate urduritasunik gabe eta esaten in eskeztok ez zer ikusik ni estena toki batea ateratzen naizenen badakik ze esango duten ondoen saiatuta dauket eta ni rol bat jokatzen nahi naiz orain nai galdetzen diatenen kaldera bat ez dakitena jakingo duten hoez <laughs> <laughs> jaor eta bida horrean zierki egiten duzu nerbiosagar zuzea edo seguria de minimo bate itxura razten duzu Beti da, nik ez ditut aktorek oso onak oso lotsatik dienak e, bai kameratatik edo ez kanpo. tokidik kampo. zer ikusi gaskotan. ezer eh, ikusik aukera pixkatze eh, bideoak ikusten eta ez, zure ingurukoak egin dituzun lan ezberdinak azeneukan bat, ezakitu dela zenbaten morea egin da mozkor politikoa izan <laughs> zuena. Antzerkia ez gustu du zure politiko gisa erabilli daitekele, erabili barko litzatekele berba da erabiltzen dena baina gehiago? Erabili daiteke eta eh nikusten duten norbea ados daun un bitartean erabili dikela eh naizun neurritan. E, bai tresna politiko bezala edo e, tresna ideologiko bezala, ba bueno, benetan xinisten duzun gauzoi mm, transmititzeko edo eakusteko edo bueno, pix, pixka bat da baita Eh, arte bat da, antzerki, ordun mm, beti interpretatzen duzu, ez dut esan zaudela beti interpretatzen dezu nguztikin, baina arma bat da askotan zure ideologi eh, politikoa edo, bueno, adalako ideologia, em, taularatzeko eta jendei eakusteko. Ez daki zertaino erabiltzen den, eh, arrazoi politikokin edo, edo zertaino esplotatzen den, ohi, Nik uste norbean hor baitan daula asko, konpainian baitan eta aktore behan baitan ebaita. E, bai ez, igual behar bada gaur egungo gizarte ba, hontan, eta azkenan igual ba, lehenko ereduak maneko jaututa odenak, ez? Ba, bai eskartzen dela askotan, horrelako beste formatu ezberdin batzuk, bai mm -hmm. arte espresio ezberdinetan sarturiko antzerkik egin zen, ez? Piskat, mm -hmm. bai larazteko beste modu oso zuzen eta polita politadelako eta... Bai, bai, ala da, ala da. Eta publiko gaina eskertzen do en askotan oso zuzen jutezean edo benetan pentsatzen dezuna e, askotan gaina eta egingo florituraik behar edo testu inguru bat oso ondo esplikatzea eta behar en, askotan mezue oso garbi edanen eta benetan sinisten e, dezun zerbait danen publiko koisi hartzen do obetona, zeatik hoi izaten da azken fineen gardenena. Eta gertatu zaizu akaso E, obra batetik ateratzea eta norbaitek esatea bitu aitzidea, errez, dut Bai. <risa> <risa> bai, Gerta izan zait, normalen gaine olakotan launek izaten di. <risa> kon bateko, bueno, ez, kasu duntan etzen kuadriakoa izan, baino bai, e, e, antzez lan infantil bat zan, eta nik momentu hortan konturatu nietzen, umeketzuela, mm, etzuen <risa> reaziola partikularrik izan, eta laun batek esan ziten. Es que este es el rolerto. Oso, oso, bueno, visto, oso hazan, pero este es el rolerto. E eh, kasu hontan izantzan, bueno, ba, hitzal eh, joko bat eta behargendulako eta herri bostetan herriko plaza bat ingenun da hitzalik etzeon. Orduan esnaidet, eh, mensajegatik edo ideologikatik izan ulertuetzana, baino nahiko frustrantea da esaten dizuenen. Eh, txalo du eta oso politiko baina ezte te zer ulertu. <laughs> ba, bueno. eta bueno, lengon euskera eh, eh, antzez lan baten emakume eh, talde ertain bat juntzan publikoa eta ezan enteratu euskera zanik emanaldi. Eh, Eta bukaer arte gelditu ziren eta bukaeran parreta dan egin zuen. Bai, eta ez aukean euskeraz nikuzte idea zipitzik ez eta valoratzekoa geritu zitzaiten. Bai, bueno, baina gero ere azken antzerkien gorputz ekspresioaz gozatzea. Bai, bai, azuen, ez zuenez beintzat hori egin baliamazuen. Bai, bai, bai, bai, bai nikuzutela beide engoziela ta bueno, ba soinekoa politea duke ta zapata ke baita. Zerbaiten beide engozien sebeste la orduta la orde nortzeki eta, bai, eta zien, laur duta, laur nor eotea kristal meritu da. Bai, eta diariezken araian eh vaginaren bakarriketa antzaslanarekin masabiltzate, mm -hmm. ba, herriz herri. Eh, ezagite emakumea eta sexualitatearen inguruan zabiltzate hor, gainerazu eta zure laguna. bai, inoa. Macarrik, mm -hmm. ezagite lanketa berezia suposatu izan du zuentzako antzaslan honek, e, zuen burua Igual deskurritu zute gehiagoa, kaso? Bai, nik ustean dut izan dela, e, aurretik sexu buruz beste lanbatzukin daneon, da, bueno, lehenengo hola tabu iedokenduta neuken pixkat. Ala ere, egia esan, beti esaten dugu, bai, jaz, gazteek beste mentalitate batakiau, eta izaitxean dugu, eta e, tabuik ez da behar, eta sexualitatea gauza naturala da, bai. Baia, geon ikusten dut BNEBetan benetan bene e, aina saira ezte hitzitean gauza guztio hitaz. Eta ensaiatzen jarri ginenen pasauzan nikainoa en aspalditik ez hautzenun eta gure artean bazion oso roliona, Suzendarekin kimika ona zeon. Orduan e, zuzendari Suzendali laguntzaile ere beste emakume bat zan. Orduan egon ginen lau emakuma. Ba bueno, sortu za dola, nolabaiteko bat eh ba, ba zeon eta eta bueno, e, testue momentu batzutan nahiko gogorra da, ez da beti komedia, eta komedia danka zutane, baita batzutan igual gertau lehike pixkat bortitzen txea, edo bueno, e, ez gau deututa igualez, gai horiek hain e, nabarmen eta gaina e, inyungo, inyungo disfrazik gabe azaltzea, eta izan zen igual asirako aste hoi edola la pixka bat, oitu arte eta hizkuntza hortan jarri arte. Geroia izan zen, ni akortzen naiz en ensaio guztitan, bajina, zen bat aliz esaten nien duen, <risa> bueno, ja auroneko asteen, mm, apuro pixka tematez izun, amona galdetu ziten da bain ze da antzerki eta zertan zabitza, Venga, bajinaren bakarrezketak, eta gura-gura esatezen, eta <risa> jai ia, hauza momentu bat, hain e, beste aldi zaitu eta hain beste alditzen esaten nuna, ba, ja, lasaita. eta zertan zabeza, bajinaren bakarrezketak, e, eta nantxa, eta nantxa, esabezu. Baina, azkeneako, gaibat, hain beste itzein eta hainbeste lantzen poderioz, ba, bueno, e, lotxa puntu egaltzen juten da, eta azkenean hoize da, trukua edo sekretoa eta hinenngo nola hasa duedo no la no ikuste dituzue. Osondo, nikusten du jendea eh, ez ezta kiteo gello cheuko sala edo bestera batean gozala bildur geioki hartuko zola eta ez. Jendea eh, butakan ehietzen den aurrenoko momentutik ja eh, ikusten da ondo pasatzea dihola gogokin hartzen dola eta normalean beti dagola salbu espenen bat baina normalen, oso ondo hartzen du eh, entregatzen die pila bat parre pila bat egiten du Eta momentu askotan oso identifikatuta sentitzen dira gania. E, bai emakumek eta bai gizunak. Gizunak gutxigo juten dira, baina tarteka esaten dira. Adios, hau bai egu, pazegia, zertaz dijon. Baina, orokorren oso ondo hartzen du eta gogokin hartzen du gania. E, gehien bat edade tarte bateko emakumek. Ba, Ogeita marretik, berrogeita mar bitiarteako, edo berrogeitik iruroge bitiarteako badakit franja eko hondide dela, eh? baina segun eta ze edukazio eta segun ze ingurutan bizi izan zean, badaude daude goza batzuk, ba bueno, e, asieran igual geixego mm, kostatzeza izunak entzutea, eta gero ja e, obra aurrea diho neinen, relajatzen di, eta jasta, baina asierako parrak izaten die parren erbiosok. Keriz denak ez? Zitu darezko parren. Bai, eta asieran gainean otatzen da, noiz, parra eitzen dezun, parra eta noiz parra ezun dezun lotxa edo urduritasun egatik. Normalean aitzen dezunen <gülüyor> oida, na, kojonauta darela, eta <gülüyor> ia bukaeran parra egan berro batik jendu eguztua egin dako, eta barren barnetik ateatzez ariena, eta diferentzia handia dago. Bueno, eska, que akaso, eh, lehenago galdetu barren nuntzeren, egia da ere, eh, emakumeak izarapean lanean egon zinela, eta hori, mo, Cristo lanpolita, bueno, nere nere ustez, eh. Mm -hmm. O sea, bakarrizketak ere asko, o sea, gustatu zitzaidan pilla bat, baina neia da bestea, ba zuela bideoekin eta bai. emakume eh, nahotsekin naste hori, eh benetan ungigarria eta aberatsa oso. Bai. Zun nola bizi izan zen obra hori. Nik beti esan dut eta beti esan izan ditut eta pentsatzen esango dutela urtepila baten nire bizitzako eh, obra fetitxea izan dela zirkin telebistan zinen e, gehiena gozatu duten eta netzako gehiena e, aportatu egiten lana izan dela. E, Prozesu oso oso politxe izan zen, e, bueno, bost aktoreza genen eta aktore bat, eta zuzendaria e, Mireia Gabilondo. E, prozesue izan zen gozada bat, zeatik Mireia bea zuzendari bezala da joia bat. E, Baztekin hondik noa, haman, nigo bain baino, bost urte, baztegoa bai, bai, izango nintzen, edo bost urte. Eta, eta, bueno, ba, igual ez dakit edo ff, apuro gehizego pasatzen honen estena gainen edo lotxea gehio. Ba, zeu momentu batzuk en, behar dula nola behiteko goxotasun edo apoioa zuzen aldetik eta hori beti sentitu izan nunez. Eta obra bezala irakurri un momentutik esanuen, ze ona. Ze politia eta ze aberatsa. E, Matizpillo baz euskean kolore asko zeuzken, eta emakumeek em, edade marjen zabal baten hartze zituen, e, ba gazte asita, e, emakume amona edadetu baten batea iritsi arte, Eta oso aberats eritu zeiten e, sentidu hortan. Aparte, ba bueno, e, bai Mireiak Eta bai lurte testu bat izan zelako, benetan elkarrizketatutako emakume batzutatik zutatik ateratako historio zeudelako, eta hanik uste denok asir-asiratik asko implikatu ginele proiektu hartan eta asko gozatu genduela. Mm -hmm. Polit polita, ez? Eh? <laughs> <laughs> ba, bai, gozada bat izan zen, ez? Eta gainera, <coughs> dago, in, ba, zuek esaten duzute, igual somatzen duzutela publikoa, zefbarra egiten duen, mm -hmm. zerrez, ez? Baina nire obra horretan bai atentzia bat dituzian, ez? publikoa bertan dago. Bai. ez eh, Adierazita. Eta zen interakzio berezi bat. batean bai. Bideoan sartzea itz batzuk eh, elkarrizketatu eta jendeak gero eh, antzerkira eraman dena. Bai. Pf, da, bai, izan zen momentu nenitzen konsiente eta zai, oso zai da gaina en Obra bat antzesten nahizean objektibotasun batekin beidatzea, baina urte batzu zu pasatzen dian konturatzea ze, ze izan den. Eta bain ikusten detenen, e, ez dakit, e, lehengon gian gaina gioia aurkeitu nuen, eta e, bideok ba, baita badaude grabatutakok, eta ikusten dezu ze lan fine honetzen, e, oso ondo jositazen dena, Eh, eta za makari komedia, jajaja, eta ja, ja, listo. Ba zeuden mm, trama tra, batzuk oso gogorrak. Eh, Beatriz Martínez de Antoñanak eh indako emakume horren historiokok eta zen, baina ben izan benetan lan borobile eta ez dakit nola esango nukeen, oso kompletoa, eta netzako benetan izan zango isoki bat, nik ustean netzako eta beste aktore guztintzako. Eta benetan nola gogoratzen do jende, gaina beti esaten dira, eta ze politxe izan lan, eta ze politxe, e, oso, oso lan betea izan zan, nik uste dut. Txak argiagoz dure horra fetitxea, ez bai, eran fetitxea. Bait, dudik gabe, dudik gabe. Baina, egia dara, zuk, E, euskeraz egiten duzula lana, lana ia, me guztiak, hori ere izugarrezko suertea da, ez? Edo aina an, rechalda hemen aktore munduan euskeraz lan egitea. Euskal Herrin... Eh, bai, eh? Sanade, bueno, Euskal jo, bueno, Euskarren, claro, Salamanca, este claslango. <laughs> <amingo. laughs> Baino bai, tokao izant zaite igual erde la lanaia en antes lana asko adibez bai euskeraz ta bai erde la eh? eta erderaz Igual, kostatzez zait, iru edo lau aliz gehio, baina asko ze gehio. Momentu hortan, osea lanen hasi naizen zen, konturatu naiz zertaino egin fluitzen doen amaizkuntza e, bat edo beste izatek. Nik oain arte ia dena euskara zindet, kenduta gauza txiki batzuk erderazen ditutenak. Zer dauk horrek txarra, ba, bueno, e, erdera zerbait proposatzen dizuenen e, netzako oztopo badala beti. Ez eta esan nik negatik, eunero e euskarazko lana ingo nuke eta netzako gaina, nire oso gozatitzen nahiz eta asko ze e, registro edo kolore gehiago dauken nik ustean dut euskaraz, banera, maizkuntza dalako. Baina, erderaz tokatu izan zeiten lanetan, benetan geizki pasa eta askotan, netzako traba badalako, enkostabitz izaitelako badakita zentu ekristona duketela eta esan izan diate gaina, bai zuzen darik, eta bai ingurukok. Hor nik uste, nik pertsonalki landu du behar den zerbait dela. E E, askotan gaina ezin dalako ekidino, ezin dalako ebitau, badakit erderaz lana itxatokatuko zaitelea. Hordun, ezko claro, aukera gehiago ez? Hoi da, da. Tanik nahi dudba, eta nahi nahi dut baita, abaniko zabaitsegoa dauki eta ateo izabaldu eta dauki erderaz lana eta ondo lana itxeko daukera. Euskaraz lana etea hemen eh egi esan aktore e, euskaldunak, bueno, euskalerri bizien euskara e, kontrolatzen ez balima du atea e, nabarmen bat distantzaien. Ez dakit e, laun askogatik igual, ba bueno, baina onetako zorionez. hondik badau eh Adar bat edo bueno, eh, privilegio txo bat, bueno, ez da privilegio izango nuken. Bai, euskera ta erdera bike man, dominatzen ditueun aktoreekiko. Orduan ba, bueno, bai, alde hortatik enukeola kaina hondik sartzeko gehizu <laughs> <pixildu> dugu <ingonez. laughs> naiz. Daia ez, ia bat gitarren, ezu. zu mon, gaur egun aktore lanetik bizizera? Bai, gaur egun bai, bai gaur egun bai, eta espero, espero, espero, urrengo urtetan ala izatea, <risa> baina e, iritsileik e, eta iritsiko da momentum bat, e, ezin izango dana, eta mohen dela ez asko, nahiko geldion naiz, nahiz, esan nahi, beti dare momentum nahiko gorrak, eta esaten dezuna, bueno, zein behar dut, e, emendik zeitu behar det, e, ez momentuz bai, eta ez dakit noiz arte izangoan, oain, ba, ez dago momentum, ba, ez, da, ez da pasatzen, beste zauratzen, eta lan egin dezutak hito ez, ez da mundu mukaera. Hiera ez hori hortaz bizializateko gaur, gaur egun semeaz proiektu dituzu marchan. Gaur egun e, antzerkiko proiektu bat, e, bajinaren bakarrizketak, proiektu oso potentea gaina, ia e, astebururako e, emanaldi eta hori gaur egun Euskal Herriren ez da batera normala. Orduan, e, alde hortatik privilegiatu bat sentitzen naiz. Gero telebistan e, asteroko saio bat, e, TV baten Eta, eta bueno, ba, gero gauza txikikatatzen joten die, Bergara nan zerki kastarok ematen eo naiz eta bueno, e, gauza puntuala kateatzen joten dieen heinen. Eta horrekin biziket. Baina zerbait falta da momentun eta biziket, bueno, alquiler bat batuz, eta <laughs> <laughs> esun daidet. Ya ja, hasten bali mazea mm erritar normal eo coherent e o correcto baten hipoteca ta mierda eta chartsen ja dezu eskezin dezatik ez dauketen kapasitate gero urte pare batea horri erantzuteko Uf, ordun ba bueno ez, ez da ondoren sta muga eta norbeak erabakitzen bakitzen do bizi ama naidon eta zer sakrifikatzeko gaidan bere afiziotik bizi al izateko bai ez zelengo bueno dolavi miren gaztainagarekin garekin egiten mm -hmm. genuen eta bat batean hasitzen Zemagauzetan zegoen momentu honetan, ez, eta zemaina aia, ma, eta... Dai. Gero badiroelako dela, badela lanbide bat, ez, ba, igual publiko ki ezagunago adenez, ez, ba... Jendeak uste duena, ba, bizizaretela, bueno, aberatxagan pare, edo... Bai, paredo, bai. Baina uste da horrela. Baina ba. uste da horrela. Eh... Baina E, jendeak dauke e, imagen bat edo sinisten bueno, dugu gauza batetan gero benetan nola eztana, eta es nahi ez et, eta momentuun igual, ba bueno, kobratzen dezuna ondo egon, e, ez da en, ama bila betetan daukezun lan, lan postu bat edo, edo lan bat, agian, ba, pelikula bat grabatzeko aukera zaizu eta izango da hilabete erdi da bila Hmm. Eta ja, eta izan lehik urte, urte guzti ninguezun gauza bakarrao izatea, orduan, nekorlatiboa da, eh, zenbat irabazten dan edo, edo zenbatekin bizidik ezun. Ni onaiz, iaia bi urte, geldi, bo edo iaia geldi, orduan esaten duzu bale, lanena izanen, bai ondo bizitzeko aukera dukezu, baina buru pixkateuki bardezu, pentsatuz. Bueno, e, posibilitatea mendik bi urte eta berrizeranik nik ezeukitzea, orduan, ba, txingurrik bezala, pixkatea horratuz, horratuz, horratuz, horratuz, ba, falta daneako. Eta, heu ez, e, Euskal Herrian aktore maiaz, eustuz, dela Bai, nikuzte badi oso maila ona dau bai. eta eta maila ona gaina ohandik lanen hasi estan jende jendekiko. Ni, ba bueno, ff, ez dauket ez da investeko esperientziak, baino bueno, klaseketa ematen ona izenen nabarmena da jenden eh, maila edo jendek badaukela en no les atendan e, materia prima euskera ez dakinola dan badauk, bai. en base bat badauke eta oinarri sendo bat badauke. Eta formatzen nahi jendea dau. E, arte ez denikon tai erran donosti, noan dio gazte pilloatai die formatzen. eskolatan ematen da e, interpretazioa eta antzekio hor duen, badau. E, gero, oiei ze aukera ematen zaien, eta ze mateanoko suertea daukean, horrela nahi izateko, pff, oiea beste, beste gai ba da. Baina gira da, bai telebista munduan, eta bai, zin eman ere pixkanaka, bai guztetan da ez, hemendik edo, ez dakit temengo, Piskat, eh, lan zuen lehenengo astapenak diren ba, igual serie emitiko ietatik, ez guen ba, kale dela bai. edo... Ba, baia tera ere lagero azkenan mm -hmm. aktore asko ba, projekzio asko zabalagoa izan dutenak, eta ez dakituta guen piskat. Bai, eta aktore Euskaldun asko dago Espainia juntana eta an, ba, lan importantek dauzkena. Esaten da, aktore Euskaldunek eta Katalanak nahiko rekonozimendu hona daukeala Espainia. E, Eztaki... Baitu, zerbaitetan mauka guen. Baita. Beti da, nik haitxu izanetan zerbait da. Haber nahi noiz tokatzatzen. <laughs> nahi tokatzeko onesango, bai ez edo ez ez. Baina bai, ba, ba daunun bai ala, alako zaletasun bat edo... Zugu usteuz da, ez telebista horten badela laguntzen duen zerbait. E, lan haitxako garaien bai. esaten dezu edo... Bai, eta gero ere kanporontz. Ez, behar bada bai, egia da bai, bai eta hemen. Ba, telebista propio nahiko indartxuak edo ez? Beste bai. ekin kompratuta badaudela arduan. Bai, launtzen do. Eh, ff, hombre, egieda, eh, telebistak laundu deike, eta askotan kontraiteko, balio izan deike, segundazela nahi jendezun. Eh, askotan ez dakizu ez aukera hon bat ikenei zean edo ez, askotan bai izaten dios du produiektu bati, jakin gabe, Mm, ze izango daan, ze azki, zertan haitzuko zean, ze onarpen izango daan e, publiko aldetik, eta askotan gertablike, ba, bueno, zure imajena telebistan hain beste alizikusi dela erre indala azkeneako. Eta, honbarte, de zugeiro, ba, denbora bat, ba, bueno, pixka tortik ur urruti atuta, jendek ja beti, betiako ez binkulatzeko personaje batekin edo eta rol batekin. Orduan, telebista badauke indarraundie honeako eta txarreako erabilitikena, hori norbeak kontrolatu behar da. Eta emendik aurrera, zaba, egitu zu proiektuak eskaintza ezberdinak? E... Bai, baina bai. ez dakit ze puntuta nio esan diketean. <laughs> <laughs> Printzipioz daki eta horreta entseguronean udarako porriga beheldituko nahi naizela, baina zorionez izango da laneneango mm -hmm. nahi zelako. Beraz, horrengoa e, egizan oso urteago nahi zaten nahi da eta, eta alde horretatik lasai eta gustoan hau. Baina esan bezala, hogeita zurtzi urtekin ez di gauzak, emberetzikin bezala zen, eta emberetzikin e, f, igual pentsatzenu, bueno, telebistan asinitzenen, jazta, ja, koloka unaiz, eta jazta, ja. eta ez, urtek ez di alparri pasatzen, eta eta ikasten dezu, da, bueno, momentu-momentuka egie da ez dezu bildurreak egon behar beti ez da uneako. Baina, bai, momentu momentukoa gozatu eta jakin bukatuko dela. Eh, lanbidea auke, aukeratzen duzu momentutik, badakizu betiako daun ez zerrestaula. Orduan, bueno, bai, ya está. Ba, momentukoa disfruta uta, gero etorriko die gerokok. Eta ez, vagina makarrisketak esaten zenuen, ez? Bai, zugarrisko harrakasta izaten mm -hmm. ari duzutela eta hemendik eta ere ia estebururora zabiltzatela bai. nahiz arte jarraituko duzute. Printzipioz, eh bueno, unido que azaro arte ja salduta daude. Eh, ez ta izango hainbeste beste. Ehm, oporragatik eta geldialditxo badakeu eta gero ja mailatzen bai astebururu daudela, eh kainen gutxi go eta guztaia ta guztoa, ja bueno, flojo daude. Gero ja irai aurtik aurre berriz hasten da motzen. E, azar barte ja saluta daude, batzuk, horti e, aurra gehi bateako dien edo ez, hori ja erri bako arabera edo eta konpainan arabera dau. Baina, bai, momentu zai da moitzen, nik uste eta azken aldi hainbeste emanaldi aldi e, ikusi bekoa nahizela. Nei behintzete tokau zaizkiten eta, ba, bueno, bastant egutsiko inditegu eta ff, esan eskertzekoa da. zeinbeste hainbeste kostauta gehoz, erroi montatzen, pixka bat egin da bukatzen denen, benpena ba, mateizu. Eta hementze ba udaran ere kulturarekin oporrak hartzen ditugu edo udaran normalean gutxiago. Bai, bai, bai, egoketen da hor e, udaran gehi saltzen da igual, ba kalean antzerkie eta beste formato bateko e, kultura edo antzerkie ulergarriro itxea ba, gaita, ze igual beste f, apetezitzen edo bueno, ba antoki aneotea ez, baina nik ni kale antzerkin ez eta oandik lanikin eta e, barruko aretoko antzerkitan egien esan beti tokau izan zait ustailea da guztue edo ekanere bai, bai, ya, ez bat egabe baino notatzen daia ba, jualdi nabarmen bat eta da horregatik bai eta ez, ez da programatzen e, areto antzerkia, ba, bueno, kale antzerkia joera gehiago daulako udaran eta inberztelan egin azte, sali bepiskat Falda motako zu. Bai, bai, bai. Herriko ja, hasarraingo eh, dies esango da bai. Etxe azaldura egiten data, egia da gaina. Donostia bizitzat aur nitzen, ba dela pare bat urteo eta Erosotasunegatik etorrien nitzen, ba bueno dana lanan bertan egiten ulako eta eta azken fine ba bueno, ba, hemen gustoa sentitzen naiz. herria e, joten naiz oso oso gutxitan eta familia hango adet, kuadria hango adet, dana handauket baina oso gutxitan joten naiz. Joten naizenetan eh, ba una vuelta bueno, a bicer bat ema. <risa> Gehiegia saldu gabe askotan eta eta falta motatzen da herrie e, bai errie beha, eta herriterrak e, jo ba chiquita cola e, oso gutxitan dote naizne diet e, nire nere cuadrilla da eta nire txikitako uneka hidi eta igual ikuste ditut urten bi edo hiru aldiz e, Eske que, lo chagarriata, askotan lotxe emati dezatea, baina hala da. Eh, hemengo besteozein ezagun edo gehi ikusten ditut, baina bueno, badakizu beti hor da eh, talde badala ta horrekela saitasun emateo. Zure jendea daela. Bai, ho eh, da, zure jendea da eta askotan eh ba bueno, laguntasun bat edo apoio bat ezta egiten zenbat aldiz ikusten dezunan arabera. Baizik eta badakizu hor daudela, beti, betiko launek eta betiko jendea, betiko ba, familinkasune, betiko apoioa izan dela. Eta, bueno, ematen doa ala, alako lasaitasun bat, vale? Donostin bizinaiz, hemen bizinaiz kaka pilauntan erdin, <laughs> baina nire er txiki hor txedau eta nire jendea hor dau. Eta, alako pake bat ematen doa. Jo, haitzi hor, hamila eskerre eta ya, bueno, inbestelanekin eta... Man, espero dugu ere kontuten artea zure urrengo esklusibaren bat edo nahi bauzu, edo proiektu berriren baten ninguruan aritzen nahi bauzu, emeantxe goela erazteko prest. Eta... Du dike, ez da nire Facebooken hor txekarrako zaitu, <laughs> pedira amistaz, honola eh, <laughs> <laughs> Benetan, mili eskeretor txagatikan, eta niri zugarri guztatu zait egin duzun lana, eh? egon nahi zen... Guztietan, disfrutatu dotea. Ba, eskarrik asko zuei. Eh? Bai, bai, ja, benetan. <risa> Lohorai danagatik. Eta esango eh, zenigu ke, egia bueno, da, miren entzutenari bada Leonarkoen oso gutxi entzun dela. Baina berriketan ibili gera, baina urrengo astearako Proposamenik edo, balutzu? Ba, ni proposatuko dizuet, ja e, que, bueno, nero obra fetitsia fetitsi aipatu deun, e, emakumeak izara kanta prinsipala edo, eizantzan Rodrigo lea hon pasiona bestia, eta e, ba, diot, eolako kariño berezi bat e, kanta kutxunetako bada, eta e, Rodrigo lea honoko asko gustatzen zait, baina bereziki kanta hoi pasiona bestia. Mm -hmm. Pues lista, puntatuta. Hori <laughs> ha, urrengo Azterako. Ba, Leonar Soul Long Marian entzungu dugu eta ya ba saioaria maiera edo emango digu. Bale, ba, bai. I used to think I was some kind of gypsy boy Before I let you take me home Now solo and it's time we began to love we cried we cried Bueno, va ba, Monrealen jaiotakoa ba, dugu 1934ean eh idazlea eta musikalaria, poeta, baita ere. Bueno, eta bere lehenengo lanak e, poesia eta E, idaztea izan zen e, gerora ora ba, musika gintzan sartu zen pixka bat, e, bere poe, poemak edo musikatzeko elburarekin beraien sentimenduak musikatzeko elburarekin haber pedo rasna, oh, leonarkoen eta hitz egiten <risa> barkatu, barkatu <risa> lasa, lasa, indik badute ben txuletara esateko pixka bat ez baka na da bai, a ber, kontatu, kontatu <risa> Beno, ba, esan dute, horrentxagin nintzen esaten, ba, eh, musike lehenengo idazlea zela, eta eh, poesia, eta idatze zuela pila bat, eta gero ja musika egintzen sartu zela, eta, bueno, ibilbidea daukan daukantipoa da, da. Beno, ere, denbora izan du, zeren mila beratzeron da goita malauen jaiotzen. <risa> <risa> <risa> <risa> bar... <Kristen> denbora pila <risa> bat. <izandu. risa> Baitatua eta oso mirestua den tipua dela. Eta beno bat, kriston diskografia luzea dauka, eta bai zabala. Eta beno, eta liburu pila bat ere idatzi dituela. Eta hori zen pixka bat, eta jarritu bar genuen entzuteen baino nikur zaituzet begiratzen. <laughs> Zai hota <jote> zinen esaten. Zaten. <laughs> <laughs> Cry, and cry, and laugh about it all again Your letters, they all say that you're beside me now bueno, Eta tristura eta melankolia bere hitzetan... <laughs> Bidea guztian, sí. zehar, eraman duen, tipo hau, entzuten, bitartean, estudiaren beste aldean, miren eta itzi berrari dire, ezakize kristotan. baino berez egin margen, bueno, ze. Mirenek esan duk, beak, abestia bueno, sola zola, bueno, bere gurasok, vinilozko, disko batzuk eta, bueno, kontatu, miren. Bai, Askotan ezagut zituela abestea, baina ezakizkia, laseinenak dian, ez da, nola izan aduten gutxigo. Baina itzi bastante interesgarriagoa dira. Karo, bea, bera gurasok bau dilan daukitze zuela, disko vinilozkok, tan eixen daunere igandero albano eta romina pau erreo jarri zuela. <ríe> Felicitan! Ta iau edo dituz daik, grabauta. Bueno. <risa> <risa> Digustu desa batean jarri barko ditula, eh? Olako bat, bai, jarri. Bai ez, jaso, en plan, haitona moenek ez, gure guraso. bai. Gura so, eh, Kantak eta ekarri, gure. Bai, bai. Revival programa. Duodinamik eta, joez... Uu. Bai, bai, bai. Mekano. Mekano sartxoa da, ja, eh? Bueno, bai, baita. Destean hola zen? Luis Cobos, jo. Ostra, Luis Oire Cobos. Oire bazekean. Bai. Oh, bueno, saldi bea nioa, jature. <laughs> <laughs> Naiko, bueno, meritxu izan zon, izahok. <laughs> Igo, horatzen duen deukala, miniloan pipi lastrun. Ba. Eta entzuten nuen pillotan. pillotan. Ni Ea... gris. Pi baltzean, vinilon. Bai, bai, bai eta entzuten zen era, seria, baino entzuten, bakarrik, ez? Eta plan, unora jutzen ziren, bere bilaguntxoekin, ez daki zer, eta entzuten genuen pillotan, pillotan. <laughs> Kara A eta B. <laughs> <laughs> Zetipikoa. <laughs> I see you gone your... bueno, ba, berez eh, aste santurako plan txiki bat proposatu bar geni zuen, eta da argaztik amara hartu, eta <coughs> irungo bilgune feminista kantolatutako argazki lehiaketan parte hartzea. Da, goeneko aprilaren ogeian hasiko gaita, eski, bai, entregatzeko epea, E, irungo gazte informazio bulegoan izango duzu zuen lanak usteko aukera, eta, bueno, ba, aldez da horretik esan gara izan bezala, aurtengoan ere emakumeen inguruan, ba, aurtengo gaia emakumeak historiakin, edo historioekin, izango da. Beno, eta aurrekoan ez, baina gaurkoan bai esan aldizkizugu sariak. Tzintzuk izango diren, orra, pixka... <laughs> parte hartzeko ere, nik. <laughs> <laughs> eta, esan barra daukako, sari batez, baizik eta hiru ditugula, hiru sari ez duardin emango ditugulako, eta, bueno, balenengo profesionala edo, ba, engodoha olako epaimaitxiki bat, e, irungo argazkilari, eta, bueno, kanpoko batzuekin, seguren ere, eta beheraiek, sari ba, bueno, ofiziala edo emango dute, eta hori, Patrici jatetxean, birentzako... Afaria? Afaria? Bueno, de Bascaria, acaso de negociatz. Bueno, osaltela <laughs> maiketako edita negozioa, ba zeunik dizutena. Eh, bestesaria, eh, ba izango da, ja, bakizute urtero bezala jarriko dugula egun batean kalean erakusgai lan guztiak eta bertara Juan eta zuen bozkekin ba erabakiko duzu zein den ba beste xariduna. behar bada berdina edo igualaz, Eta horrekin ba el Bono bat paraituko dizuegu, ba bai eta leguroetan gastatzeko nahi duzuen modura. Era azkeneko a eta fiska karinito gehiendi egon saria zirrikituki saria da. Tari, ba bueno, guk aukeratuko dugu. Bai <guritza> guri <guritza> gustatzen zaiguen argazkia, zirrikitoharasi. Egin, egin tengaituena. Hori da. La fiscatola, edo. pues diga. Eta hori ere saria oso oso zirrikitua da. La <guritza> chocolatea. <guritza> eta ta bon boia, izango dira. Ole. Mhm. Mm Ia. Beraz, zakizute, ba hiru aukera dituzutela, CEO e, zer lortzeko eta bestelare parte hartzea ba guretzat oso garrantzitsua dela eta ezagite, ba isugarresko iluxearekin jasotzen ditugola zuen lanak, baina esan ber dugu aurten aldaketa txiki bat egongo dela, a, ja eskatuko dizkizu egolako, baina anikuzte ba, du denok egin dezakegola esforzu txiki bat eta gero bakizute erakusketa oso oso politabeltzen dela, beraz animatu. Mhm. Mm Eeta bueno, eta baseak gehiago jakgina izanez gero e, Lakata.regen bertan neuiko dituzue balintza guztiak eta guzti eta bueno, jarraituko gula hemendik informatzen ere. Hori. Mena, bueno, ba, eta honekin guztiakin hemendik bihate arte? I esker berriz ere azu be gurekin e zuei zuei. Eta ondo pasa. Ganira... Ondo pasa da porrak. Bai, hori dituztenak ondo pasa, ez dituztenak geratu eta lasai ere. Bai, <laughs> baina bueno, gure aldi honetan du, eraznik uste disfurtatuko dugu laguztiok. Uh -huh. Eta jarraitu antxe eta irretian, larogitaberatzi.sazpi.